Комунізм, панове, віддав Богові, а може Чортові, свою прекрасну, проте грішну душу. Люди ж наші звиклі до існування в тумані міфу, вкрай потребують нової. Короткої історії ВКПБ. Чому б вам, опрославлений Робінзоне, не сотворити для справжнього людства робінзонізм? Ні, починалося усе раніше і серйозніше. Коли я у перші ще самітні дні, тижні і місяці бродив по острову, крутився безсонними ночами на твердих дошках полу у задушній землянці, уже тоді я записував до блокнота примітивненькі свої думки. Назвав їх «Філософія духовного виживання». Потім облишив ту писанину, зазнайомився з балериною, і вже мене цікавила інша Земніша філософія. Тепер розшукав блокнота і одного зимового вечора почав начитувати з нього Маринці. Прекрасно, пречудесно, пане Робінзоне, на це купляться, їй бо, купляться. Є багато дурників, спраглих нового дороговказу. Дурників у хорошому розумінні цього слова. Вони, як діти, загра на дудочці. Підуть за тобою хоч на край світу. Якби я займалася політикою, організувала б нині партію дурнів. І випускала б газету для дурнів. Врешті-решт, ми всі дурні. Політики сіли нам на шию і нами поганяють. Так завжди було і так є. У нас дурників, простаків, як каже мама. Відчуття, що ми над безодною. Я не маю на увазі тих, хто увірував у ринок і вільну Україну. Там інші виміри часу і простору. Але суспільному болоту потрібен місточок через прірву, хай вузенький, хиткий, ілюзійний, проте місточок. Ми його перекинемо. Ми започаткуємо нову релігію. Трохи для тіла, трохи для душі і найменше для думання. Через те філософія духовного виживання не годиться. Потрібні чіткі постулати і правила, канони. Ось канони Робінзона звучить. Сім канонів Робінзона. У кожному каноні сім правил, сім заповідей. Я люблю цифру сім. Вона щаслива. І обиватель небайдужий до цієї цифри. Пам'ятаєте? Сім слоників на комоді Сім по сім Сім семірок Я організую клуб шанувальників Великого Робінзона Сім семірок Бог творив світ І нам велів творити Весело творити Через що світ сотворений Богом Не вельми вдалий Бо він творив занадто серйозно Йому бракувало гумору У нас із вами, пане Робінзоне Дефіциту гумору не спостерігається. Якщо я й відьма спадкова родова, то, на відміну від мами відьма весела. Якби я не була веселою, досі втрапила б до божевільні. Думаючи про свої відьомські гени, про естафетну палочку, яку мені колись випаде нести в майбуття свого роду, як одна з моїх прапрапрабабок. Зі мною у школі сільські хлопці боялися дружити. Ти кажуть, від мене у тебе очі лихі. Одну із своїх університетських зим я просиділа в архівах та бібліотеках, докопуючись коріння свого роду, свого кодла. У рум'янцівському перепису на всю жолодівку єдиний Дубогрієнко Євхим. Козак з роду займається ремеслом Шевським. А уже на его дочку Явдоху, наприкінці XVII століття, губернский совісний суд заводит справу. Явдоха, як записано у справі з її слив, производила морозы, как в прошлом, так і в нынешнем лете, повредившая посеянный хлеб, і о такому выморожении известны все тамошні жителі. Увещевавшему ее священнику отвечала одними укорениями і хоч волшебств за нею ніяких не примечена, мою прапрапрабабку запроторили до божевільні. Одне слово пане Робінзоне, трохи містики, трохи космізму, декілька примітивненьких вправ із психотерапії, і люди як діти попридуть слідом за вами, учителем, новітнім пророком. Життя – це гра, та ще в нашу перехідну епоху від розвиненого соціалізму до нерозвиненого капіталізму. Я люблю її, Маринку, дочку свою, хай і нерідну. Вона емоційна, вона щира, вона розумна. Ми з нею чудесно спрацювалися у ті її останні зимові канікули. Вони були довгі, бо Маринка писала дипломну роботу. Явища психоенергетики у світлі сучасної преси Дипломна робота і наша з нею робота стикувалися Перебували, так би мовити, в одній площині Я ж повторюю, сприймав усе це як гру, як жарт Як відпочинок після виснажливих прийомів хворих Бо хворі уже мене обсідали Чергу до мене займали з вечора коли морози дущили, балерина змилостивлювалася над людьми і впускала їх на веранду. Але, творячи свої канони, і гадки не мав, що вони матимуть такий резонанс. «Що стільки дурнів, як казала Маринка, сприймуть їх усерйоз. Ніколи б не повірив, якби мені сказали, що уже навесні десятки диваків стоятимуть на шпилях наших пагорбів, Головами униз, блискаючи до ранішнього сонця голими п'ятками, а в повнолуння китицями висітимуть на деревах або дибатимуть по острову під стрибом, наче козулі. Вірячи, що в такий спосіб контактують з космосом. Коли Маринка, дописавши дипломну роботу, верталася до Києва і взяла з собою примірник канонів Робінзона, я й на думці не мав, що вона їх опублікує. А може мав, а може знав у глибині душі. Схильність до гри, до жарту у такій справді перехідній епохи має свою психологічну підоснову. Найчастіше бажання вбратися в личину, аби не виставляти на загал свою легкоранему душу. Але нерідко підґрунтя жарту, гри, Вражена совість. Коли хитаєшся над прірвою, над безодною на одній нозі, залишається або плакати над самим собою, або сміятися. Я сміявся із самого себе. Знову і знову наголошую. Я не хотів. Я не хотів, аби мій жарт, нашу з Маринкою інтелектуальну гру – довели до абсурду і в результаті витворили якусь трагікомічну антиреальність. Невже я справді прагнув, аби неврастинічні жінки сотворили з мене подобу напівсексуального, напівдуховного ідола? Ось один із тисячі листів до мене. Їх привозять щодня мішками. Окрім Маринки, коли вона писала книгу «Чудо Робінзона», до тих мішків ніхто й не заглядав. Мушу вас бачити постійно. Купила вашу фотографію. Ви на ній наче Бог. Повисіла її на стінку над сервантом. І стан мій одразу покращав. А коли лягла спати, здалося, що фотографія далеко. Я перевісила. Тепер вона над ліжком. Відтоді усе у мене добре, Сплю прекрасно, ліжки під собою не відчуваю. «Господи, прости мене!» Молюся наодинці. «Я цього не хотів!» А слідом думка черв'ячок на споді душі. «А якщо хотів?» «Тоді я хто?» «Знаю хто!» «Я вже розповідав про чортове болото між моїм Пльоховим і хутором козачем. По війні коли не ходив транспорт, і з Мрина добиралися пішки повз болото Чортове, там гинули люди наші. Брили у ночі, припізнившись, на вогник, збивалися з дороги і тонули в трясовині. Кажуть, що ті вогники запарювали Чорти, дітьки, болотяники. Запалить такий нечистий вогник, сидить поруч на купині і піджидає жертву. Наче павук муху Ось я хто Волотяник на купині Бо увесь світ нині став чортовим болотом Плетуться по ньому стомлені душею Розчаровані, знервовані, розгублені люди І кидаються назустріч кожному вогнику Який блимне у пітьмі духовній Кидаються і тонуть у твані, багні іржавці, цмоковині, грузявині безодній і розвелося нас, болотяників на купинах, лжеучителів, диспетчерів по космічному ремонту, як пише уже згадувано мною, діва го віку, до -біса. Вона ж називає цифру – 144 тисячі. Вона ж нотує у своїх голосах із космосу – усе щастя світу лежить між розумним і безумним. Боюся, що до безумного ми нині значно ближче, аніж до розумного. І ми, дітки політики, дідьки інтелектуали, дідьки чиновники в рясах, дітки економісти дітки лікарі дідьки-чорнокнижники, кожен на своїй купині біля свого облудного вогника та безумство множимо. Але і нам віддасться, уже і нас на тім світі пекельники спавжні піджидають. Сковороди, які ми своїми язиками лизатимемо, на вогнище ставлять, підхихикують, ручки потирають. Тішу себе єдиною думкою, що мій язик не в крові людській, а руки мої, мій дух, лише добро творили а не зло.